כי כל הגונב מזה כמוה ניקה, וכל הנשבע מזה כמוה ניקה. הוצאתי הנאום אדוני צבאות, ובאה אל בית הגנב, ואל בית הנשבע בשמי לשקר, ולמה בתוך ביתו, וחילקתו ואת עציו ואת אבניו.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 זאת הרשעה, וישלך אותה אל תוך האפה, וישלך את אבן העופרת אל פיה, ואשא עיני וארה, והנה שתיים נשים יוצאות ורוח בכנפיהם, ולהנה כנפיים ככנפי החסידה, ותישאנה את האפה בין הארץ ובין השמים.